Imnul 57 Cel ce dorește pe Dumnezeu urăște păcatul. Sunt ținut în umbră și văd adevărul, ceea ce nu e nimic altceva decât nădejdea sigură. Care nădejde? Cea pe care ochii n-au văzut-o, iar aceasta ce este... Este viața pe care toți o doresc, iar viața, ce altceva decât Dumnezeu, Creatorul tuturor, pe acesta dorește-L și urăște păcatul. Păcatul e moartea, căci ce are el necurgător?